25. fejezet KALLUM Hét csodás héten keresztül együtt pihentünk az óceánnál, és élveztük a gondtalan pillanatokat, amiket elvileg az első vakációnk során is át kellett volna élnünk. Lehet, hogy Lájlách egyre többször fulladozott az ételektől, még a víztől is. Lehet, hogy a remegés egyre észrevehetőbb volt, és egyre tovább tartott, lehet, hogy egyre több mindent elfelejtett, és nehezebbé váltak számára a mindennapi feladatok, lehet, hogy egyre ügyetlenebb lett, ám ha ezeket észrevettem is, nem voltam hajlandó még magamnak sem beismerni. Peta minden nap meglátogatott minket. Néha reggelire jött és hozott nekem békönt, Lailah a szemét forgatta, de Petával úgy faltuk a húsokat, mint a kisgyerekek az elrejtett csoki készletüket. Sokat láttuk Leont és nancy akik a napjaikat a kertben töltötték. Úgy tűnt, Nancy-nek van egy szörnyű tulajdonsága, mindig túl sokat főz, így megkért minket, hogy vigyük el a gyanúsan frissen készült vegán maradékot, vagy pékárut. Karl időről időre felhívott. Ők voltak az egyetlen kapcsolatunk a nyaralón kívül, mivel én teljesen Lila-ra összpontosítottam, ő pedig rám. Sok dolgot csináltunk ebben a hét-hétben, ahhoz képest, hogy csak vásárolni mentünk el otthonról. Csodás időszakként emlékszem ezekre a napokra. Minden rendben volt a világgal, kivéve a távoli vihar felhőket az égen, de elhatároztam, hogy ezeket figyelmen kívül hagyom, amik csak tudom. Lájnnal skype-on beszéltünk pár naponta. Az egyik ilyen alkalom után hirtelen úgy döntött, látni akarja Lájlacht, meg szeretné vizsgálni, ezért átmentünk Ménlibe, Lailach lakására. Amint beléptünk, kinéztem a francia ablakon a végkép kopárrá vált virágcserepekre, és úgy kellett visszafognom magam, hogy ne takarjam el Lailach szemét. A francba. Büdös van. Csak ennyit mondott. Azonnal a teraszajtóhoz ment és kitárta. Nem utálod a dohos szagot? A telakásod még rosszabb állapotban lehet. Jézusom, hat hónapja nem jártál ott. Pedig dehogy. Hét hete volt, hogy elmerültem a világában, és az sem érdekelt volna, ha közben porig a lakásom. Csendben néztem őt. Rohadtul hideg van, nem? Engedjünk be egy kis friss levegőt, de kapcsoljuk be a fűtést. A nappaliba lépett, végighúzta a kezét a kanapén, és felsóhajtott. Rohadt por! Kál, hoznál egy rongyot és tanál. Én felveszek egy melegítőt. Nem várta meg a választ, bement a hálószobájába. A következő órában vártam, hogy felfogja a helyzetet, és eltűnjön az arcáról a csalódottság. Melegítőbe bújt, de még mindig fázott. Próbált még egy nadrágot felhúzni, de bizonytalan volt a keze, így segítenem kellett neki. Végül a kanapéra fektettem, Két nadrágban, zokniban és jól bebugyoláltam. Biztosra vettem, ha meglátja a teraszt, meg kell vígasztalnom. Ehelyett a csatornák között szörfölt. A halott virágok egy méterre voltak tőle, de észre sem vette őket. Pár perc múlva szóba hoztam a dolgot. Sajnálom a teraszt, laj, üres tekintettel nézett rám. A növények, magyaráztam. Amikor még mindig nem értette, a kiszáradt cserepekre mutattam. Megfordult, kinézett a teraszra, majd megvonta a vállát, mintha csak az időjárásról beszéltem volna. Időnként történnek rossz dolgok, majd veszünk újakat. Korábban is voltak aggasztójelek, jelentkeztek bajós tünetek, de addig a pillanatig nem foglalkoztam velük. Ott a lakásban azonban rádöbbentem, a mézes heteink véget értek. A következő napokban Lájlach egész sorvizsgálaton esett át. Lájn közölte a rideg tényeket. A memóriája rosszabbodik. A kognitív tesztek egyértelmű hanyatlást mutatnak. A megértési, a kérdezési és a probléma megoldási képessége is romlott. A nyelési vizsgálat még rosszabb képet mutatott. Egyre többet fulladozik, igaz? Persze, hogy igaz. Kizárólag olyan ételeket adtam neki, amiket kis darabokra lehetett vágni, és bátorítottam, hogy egyen egy kicsit, de ez sem segített. Lájn megszorította a kezem. Kállom, sajnálom, de gyakrabban vissza kell hoznod őt vizsgálatra. Van egy klinika Newcastle-ben, át tudok menni oda, úgy egyszerűbb lesz. Ennél az állapotnál már meg kell fontolni, hogy a tápanyagokat és a folyadékot csövön keresztül kapja. Csoda, hogy nincs ismét tüdőgyulladása. Azt hiszem már elhasználtátok az összes szerencséteket. Ezt nem lehet tovább halogatni. Amikor Lájnál találkoztam, Lájlach éppen emeri vizsgálaton volt. Tudtam, a legrosszabb csak most jön, el kell mondani neki az igazat. Amikor oda jött hozzánk, már kifáradt a vizsgálatoktól, és mielőtt Lin megszólalhatott volna, feltartotta a kezét. Tudom, tudom, hogy ez már az utolsó hullámvölgy, és minden gyorsabban történik, mint reméltük. Tudom, hogy egyre többet és többet teszel, hogy enyhítsd a tüneteket, de... Még nem beszéltünk ezekről a dolgokról, és azt hittem, Lailach nincs tisztában a helyzettel, legalábbis ebben reménykedtem. Rám nézett, a kék szemében lévő sötétség a lelkembe markolt. Megvolt a közös időnk, Kál. A következő alkalommal, amikor tüdőgyulladást kapok, megtagadom a kezelést, és hagyom, hogy elvigyen. Megértetted? Elképesztően határozottan beszélt. A hangja megkeményedett, és úgy tűnt, az önfejűsége is fokozódott az utóbbi időben. Ez teljesen a te döntésed, Lailach, mondta Halkanlány. Kallumnak kell megértenie, nem neked? Lailach élesen nézett rám. És meg kell bizonyosodnod róla, hogy anyu is megérti. Nem akarom, hogy fölülérjátok a döntésemet, amikor én már nem tudok beszélni. Megértettem. Suttogni is alig bírtam, így félbehagytam a mondatot. A kezért nyúltam, könnyek potyogtak a szememből. Én csak pár hónapig néztem szembe ezzel, nem utasíthatom vissza. Sosem fogom megérteni, milyen lehet az évtizedekig tartó leépülés. Édesem, megígérem, hogy tiszteletben tartjuk a döntésed. Lailach is sírt. Magához ölelt, a nyakamba temette az arcát, mint ha én lennék kettőnk közül a beteg, és az ujjaival a hajamba túrt. Köszönöm, suttogta. Köszönöm, Kallum. Hirtelen elhúzódott és megpróbálta letörölni a könnyeit. Amikor ez nem jött össze, lehújta a szemét, és vett egy mély levegőt, hogy összeszedje magát. Rendben, vigyél el menli legjobb fogadójába, barátom. Kedvem támadt egy kis székhez. Éreztem, ez lesz az utolsó alkalom, hogy együtt vagyunk Lailah lakásán. Ez biztosan ő is tudta. Szeretnék pár percet egyedül lenni, kál. A táskák már az ajtóban voltak, és nem jutott eszembe semmi kifogás. Haboztam. Mi lenne, ha én... Lailah a szemét forgatta, és az ajtó felé lökött. Menj sétálni, kell. Így áll egy kávét, vágasd le a hajad, vagy vegyél nekem egy fagyit. Szükségem van tíz percre magamra. Megígérem, hogy itt leszek, amikor visszajössz. Lementem liftel, közben farkas szemet néztem a tükörképemmel. Tudtam, soha nem bocsátom meg magamnak, ha történik vele valami, mire visszatérek. Amikor leértem a földszintre, átvágtam a folyosón a kapuhoz. Eszembe jutott az első alkalom, amikor itt jártam, hogy mennyire megijedtem és mennyire nem éreztem magaménak ezt az exkluzív épületet. Most az otthon volt számomra, ahol Lailah lakott. Hogyan találok otthonra, ha ő elmegy? Ne gondolj erre, ne gondolj erre. Visszamentem a liftezés, háromszor is megnyomtam az ötödik emelet gombját, mert próbáltam sürgetni. Az ajtó kinyílt, az egyik lakó kilépett, én pedig befurakodtam mellette. Akkor értem fel, amikor Lailach épp kirúgdosta az egyik utolsó táskát a folyosóra. Tíz percet mondtam, mordult rám felbőszülten. Jézusom, Kallum, kimentél egyáltalán az épületből? Én? Lenéztem a táskákra. Hagynod kellett volna, hogy én csináljam. Már kész vagyok. Mégis, mit művelsz? Felvonta a szemöldökét. Szerinted elmehetünk fagyizni? Nem értettem, mi ez a hirtelen témaváltás, de nem akartam erősködni. Mindkét kezembe fogtam egy-egy táskát. Rendben, tudsz járni? Csak egy háztömnyire van. Türelmetlen és ingerlékeny volt. Persze, hogy tudok járni. A táskákat betettük az autójába, megfogtam a kezét, és a part felé indultunk a korzón, ahol a kapcsolatunk kezdetén annyiszor sétáltunk. Amikor a fagylaltozó közelébe értünk, elengedte a kezem, és a ruhaboltra mutatott. Emlékszel arra a napra? Kalapokat próbált. Én kint ültem a padon, és a kirakaton keresztül néztem őt. Aznap modellt alakított, és én belementem a játékba, mintha gyerekek lennénk. Úgy tettem, mintha kamerát tartanék a kezemben, ő pedig színészkedett. Ó, igen, az a fekete filz kalap. Senki más nem vette volna fel rajtad kívül, Motyogtam. És a tisztázóra emlékszel? Azt hittem letartóztatnak. Ugyan, az csak móka volt. Milyen fagyit kérsz? kérdeztem. Kókusztej! Kezdett bele, aztán meggondolta magát. Három gombósz csokit, dupla adag tejszínhabbal és reszelt csokival. Megcsókoltam a homlokát, és az egyik alacsony székbe segítettem a bejáratnál. Mindig a bár székeken ültünk, a kirakadban, de az már túl veszélyes lett volna. Fagyizni fagyizhatunk, de nem tehetünk úgy, mint ha semmi sem változott volna. Lailach pontosan azt kapta, amit kért, annak ellenére, hogy tudtuk, Alig pár falatot képes lenyalni a kanáról, mielőtt gyötrelmes lesz számára a nyelés. De ez nem számított egy kicsit sem: örömült ki az arcára, miközben a fagyját nyalta. Onnantól kezdve gyorsan történt minden. Olyan volt, mint a Lailach erőt vett volna magán, hogy ne halljon meg, aztán mégis feladta. Egy hét sem telt el a lánynal való találkozásunk után, amikor enyhén belázasodott. Először nem aggódtam, jól érezte magát, és állította, hogy nincs fájdalma. Az egyetlen baljós jel az üveges tekintete volt. Meglepően forró volt a homloka, amikor megérintettem. Rávettem, hogy vegyem beláz csillapítót. Ott aludtam mellette, miközben a láz jött és ment. Reggel már köhögött is egy kicsit. Azután visszatért a láz, de nem tett ellene semmit, csak aludni szeretett volna, és amikor felébredt, még mindig kimerült volt. Telefonáltam Lánynak, aki azt tanácsolta, azonnal hívjam ki a helyi orvost. Miközben Lájlach aludt, az orvos a melkasát hallgatta, majd felnézett rám. Tüdőgyulladás, mondta Halkan. Jól értettem, hogy megtagadja a kezelést? Lenéztem Lájlachra, az arca kipirult. Furcsa volt a fehér bőrét ilyen színben látni. Így döntött. Reggel benézek. Ha ez idő alatt rosszabbul lesz, hívjon bátran. Visszajövök, és beszélhetünk komolyabb fájdalom csillapítókról. Csak így fog aludni? Lesz esélyen beszélni vele? Közös pillanatokat átélni? elbúcsúzni, Vagy anélkül megy el, hogy tudna róla? Ezt nehéz megmondani, felelte az orvos. Ha morfiumot adunk be neki, akkor aludni fog, de még nem megy el. Az arc kifejezése megenyült. Itt az ideje, hogy elbúcsúzzon. Lailah késő délután kelt fel, és lassan nevett egy kis levest. Valahogy jobban nézett ki, eléggé jól volt ahhoz, hogy megkérjen, menjünk ki a kanapéra, és nézzünk tévét. Csak kapcsolgattam a csatornák között. Olyan műsort kerestem, ami talán érdekelheti őt, amikor hirtelen olyan erősen megszorította a karomat, hogy felkiáltottam: Fel kell hívnod anyut, hogy jöjjön ide! Megtettem, amit kért, és Peta perceken belül ott volt, táskával a kezében. Bejött az ajtón, és egyenesen a kanapén fekvő lájlához ment. A lányom elé egy egymás kezét fogták. És hosszú ideig nézték egymást. Pet a kis idő múltán felállt. Rendbe teszem a vendégszobát. A következő napokban megtapasztaltam Lilach hiányát. Még ott volt, de minden percét annyira kitöltötte a betegsége, hogy csak aludni tudott. Fájdalmas időszak volt. Lilachnak fizikailag, Petának és nekem érzelmileg. Ezt a vergődést csak a gyógyszer beadása, és az orvos látogatása szakította meg. Volt már ennyire rosszul? Kérdeztem Petától, amikor Lailach félállomba merülve nyögdécselt előttünk az ágyon. Tudtam, többször volt már tüdőgyulladása, amikor külön voltunk, és valahogy mégis meggyógyult. Ó, bárcsak ez is téves riasztás lenne, másnap pedig felkelne és zöld teát követelne. Nem, felelte Peta. Szerintem ez most az. Amikor kértem, Lájn azonnal átjött a városból, és miután megvizsgálta Lájlácht, félrehívott. hívott. Nem tudom, mennyi ideig tartkál. Bekötöttem az infúziót és egy morfium adagolót, mert nagy fájdalmai vannak, de fáradtnak tűnt, és látszott rajta komoly érzelmek dúlnak benne. Megértettem. Nagyon is. Fizikailag kimerültem, mert jó ideje nem mertem rendesen aludni, állandóan attól rettegtem, hogy Lailach mellettem egyszer csak nem vesz levegőt. Érzelmileg is elfáradtam, tudván, hogy a szerelmem meghal a szemem láttára, és nem tehetek semmit, hogy ezt megakadályozzam. Néhány napja lehet csak hátra. Suktogta Lájn, és sírva fakadt. Megijesztett. Sajnálom, tudom, hogy ez szakmajatlan, de évekig kezeltem, és vett néhány mély lélegzetet, megpaskolta az arcát, egy pillanatra elfordult tőlem, hogy összeszedje magát, majd ismét rám nézett. Sosem lesz könnyebb, megpróbálni gyógyítani a gyógyíthatatlant, magyogta. A kezeletlen tüdőgyulladás nem szép módja a halálnak. Magasra szökik a láza, talán az öntudatát is elveszíti, egyre nehezebb lesz a légzése. Szaporább vagy lassabb, úgy fog hangzani, mintha levegőért kapkodna, és zörögni fog a melkasa, de ezek csak reflexek, a folyamat része. Kapja a morfiumot, hogy ne legyenek fájdalmai. A készülék nem engedi a túladagulást. Amint elmegy, hívd fel a mentőket, amilyen gyorsan csak tudod, és magyarázd el nekik a helyzetet. Azt hiszem, addig is tudtam, hogy elérkezett az idő, de látni a véglegességet lány tekintetében, és hallani a szavaiban, hirtelen összeomlottam. El tudod érni, hogy kellemesen érezze magát? Nem akartam megtagadni Lálach akaratát, azután nem, hogy láttam elgyengülni. Hogyan kérhetném, hogy maradjon velünk, tudván, hogy bármikor elveszítheti önmagát és a méltóságát. Az önteltségem és a magabiztosságom minden száll. Engednem kell Lailach kérésének, már eleget láttam. Beállítom az oxigént, ígérte lány, Ahogy minden mást is, és jövök, ha szükséged lenne rám. A zsebébe nyúlt, és elővett egy kártyát, amire már rá volt írva egy telefonszám. Ez a privát mobilom. Akármikor hívhatsz. Éjjel-nappal. Köszönöm. Elvettem a kártyát, és a farmerom zsebébe dugtam. Az óceán hullámzani kezdett alattunk, hallottam a hullámok hangját, és arra gondoltam, hogy milyen fájdalmat tartogathat még számomra az univerzum. Lány megfogta a kezem. Erre nem készültél fel, kallum. Ha ez túl sok, menj haza. már csinált ilyet, ő megbírkózik ezzel. Megtöröltem az arcom, és megráztam a fejem. Minden egyes lélegzetvételének a részese akarok lenni a végéig, akármilyen is lesz. Lájnból intott, majd elment, én pedig még pár percet vártam kint, mielőtt visszamertem menni a hálószobába, ahol a hőn szeretett Lájlahom már a szakadék szélén ingadozott, hogy örökre elhagyjon engem. Petával sok órát töltöttünk Lájlah szobájában, Éberen. Olyan volt, mintha egy gyerekre vigyáznánk. Felváltva ültünk Lailach ágyánál, miközben aludt. Sokat aludt, és amikor lázas volt, izzadt és mocorgott. Beszéltünk hozzá, olyasmiket mondtunk neki, amik... Ezek olyan belsőséges és jellegűek, hogy sohasem ismételném meg. Peta anyaként beszélt. Anyaként, aki gondozta és tisztelte a lányát, negyven éven át, én pedig szerelmesként, aki semmi más nem akart, csak még negyven évet vele. Olyan erős lett hármon között a kapcsolat, hogy bármit mondhattunk, az rendben volt. Az ilyen szörnyű helyzetek hozzák ki a legjobbat mindenkiből. Petával önző emberek vagyunk, de az a nap Lailachról szólt, és átadtuk neki szavakkal azt a szeretetet, ami bizonyára áthatolt az önkívületeködén is. Másnap úgy láttam, Lailah jobban néz ki. Elég tiszta volt a tudata ahhoz, hogy egyen pár falat rántott át, és délután csevegtünk is kicsit. A legjobb, hogy a köhögése enyhült, és arra gondoltam, hogy ez talán mégsem a végső harc, hanem csak egy csata a sok közül. Ma nem akarom látni azt a helyi orvost, jelentette ki Lájlach váratlanul. Peta felvonta a szemöldökét. Bölcs döntés ez. Mit csináltok? Megöltök? Próbált viccelődni, aztán megrázta a fejét. Nem, anyu, most már nem akarok idegeneket látni, különben sem tud semmit tenni, értem. Megkérjem lányt, hogy jöjjön el ismét? Ajánlottam fel, de Lailach erre is a fejét rázta. Nem, veletek, kettőtökkel akarok lenni. Bármilyen orvos jöhet, de majd holnap. Peta tehetetlenül megvonta a vállát, én pedig sóhajtottam. Majd felálltam és telefonáltam, hogy lemondjam az orvost. Lálah megkért minket, hogy olvassunk fel neki a kedvenc könyveiből, és zenét hallgatott miközben pihent. Amikor besötétedett, Peta rövid időre kimentette magát, Lálah pedig hozzám bújt. Fáj valamit? kérdeztem. Egy ideje nem használta a morfiumot. Attól féltem, ebből még baj lehet. Jól vagyok, suttogta reketten. Annyira örülök, hogy itt vagy, Kállom, de tudom, ez szörnyű lehet neked. Az a helyzet, mondtam meglepően erőteljes hangon, hogy fogalmam sincs, mi történik, miután elmész, de bizonyos szempontból jobb lesz, mint régen volt, mert közben megismertelek téged. Feleségül kell venned valakit. Súgta csípkelődő hangon, majd hirtelen komolyra váltott. Keres magadnak valakit, Kál! Meg kell házasodnod, családot alapítanod. Megráztam a fejem, összeszorult a torkom. Szauhájris, erről most ne beszéljünk! Ó, az Isten szerelmére, percekre vagyok a haláltól, ne használd ezt a nevemet! Erőtlenül felnevetett, de aztán ismét elkomolyodott. Ígérd meg! Ezt nem tudom megígérni. Kegyetlenségnek tűnt, hogy ezt kéri tőlem. Egy pillanatra ki akartam kelni magamból. Hogy várhatsz el tőlem ilyesmit? Megtaláltalak, megszerettelek, és most végignézem, ahogy meghalsz, hagylak meghalni, és te közben arra agitálsz, hogy lépjek tovább? Muszáj! Találkoztál velem, gondoskodtál rólam, és most haldoklom. Úgy akarok elmenni, hogy megígéred, keresel valaki mást helyettem. Pontosan tudom, mennyivel boldogabb vagy, ha van valakid, akit imádhatsz. Te egyszeri alkalom vagy az életben, láj! Már majdnem könnyeztem, ő azonban a melkasomra csapott és megcsípett. Hülyeség, és hagyd abba a sírást! Mi nem csináljuk ezt az igaz szerelem dolgot, emlékszel? Keres magadnak valakit, és amikor meglesz. Azt akarom, hogy bűntudat nélkül legyél vele, vett feleségül, csináljatok pár gyönyörű gyereket, és legyél betegesen boldog a betegesen hosszú életed végéig. Hogyan lehet erre értelmesen válaszolni? Hosszú ideig csendben feküdtünk a szoba sötétjében, aztán gyengéden, melkason könyökölt, én pedig úgy tettem, mintha fájna. Már gyenge volt, kimerítette a beszélgetés és az, hogy elérje, a kívánságának megfelelően cselekedjek. – Igérem! – suttogtam, bár ötletem sem volt, hogyan tarthatnám be az ígéretemet. Talán nem is számít. Talán elegendő, ha ő hisz nekem. – Jó! – suttogta vissza, és éreztem, hogy a bőre ismét felmelegszik, és a lélegzése lelassul, miközben pihen. Még Hajnali öt sem volt, amikor felkeltett. Azzal, hogy a bordámba könyökölt. Kábán és zavartan ültem fel. Hm, hány óra van? A digitális óra válaszolt nekem helyette. Hajnali, négy óra, negyvennyolc. Szerezz egy fákját és menj a mandarin fához, mondta erőt hangon. A lélegzése akadozott, a takaró alatt a bőre égette az enyémet. Az a kert túlsó végében van, szálltam azonnal vitába vele. Kallom, nincs sok idő, menj! Félállomban kibotorkáltam a szobából, megkerestem a fákját és kimentem a kertbe, látszott a leheletem a hidegben. Ismertem a helyet, akár a tenyeremet, és könnyedén megtaláltam a legjobb fát a sötétben. Így csupán egy-két másodpercbe telt, hogy kiválasszam a legérettebb mandarint. Miközben a korai hajnalban ballaktam, elképzeltem, hogy meghámozza, és minden egyes részét élvezi a gyümölcsnek. Eszembe jutott, amikor egyszer ugyanilyen riadtan keltett fel, és hívott le a partra. Amikor visszatértem a házba, Peta még aludt, Lálach pedig az ágy szélén ült. Azt gondoltam, kiment a fürdőbe, és mérges voltam, amiért nélkülemtette. Az asztalon és az éli szekrényen álló lámpa is égett. Egy lépést tett az ágytól, és mohón elvette tőlem a mandarint. Fulladás nélkül edte meg a gerezdeket, szinte bűnös élvezettel a fizikai állapota ellenére. Annyira jó suttogta az utolsó falatnál. Fel tudott kelteni anyut? Túl korán van, Laila. Megfogta, és az ajkához nyomta a kezem. Itt az idő kell. Kelcst fel, és vigyél ki a teraszra. Látni akarta a napfelkeltét. Ezzel nem nagy dolgot kért, mivel már apró és gyenge volt, nem okozott nehézséget a karomban vinni, és mi alatt a kertben jártam, kihúzta magából az infúziós tűt, mégis tiltakoztam, arra hivatkozva, hogy a hideg idő nem tesz neki út. Könyörgőn nézett azzal a gyönyörű kék szemével. Ha azt kéri, hogy harapjam le a golyóimat, annak is megtaláltam volna a módját, szóval a rövid séta a teraszig semmiség. Nagyon hideg volt odakint, egy dunyába tekertem törékeny testét. Ahogy elhaladtunk az asztalon hagyott laptop mellett, előrehajolt és majdnem kibillentve az egyensúlyomból, lecsukta a fedelét. Miközben áthaladtunk a házon, az anyját hívta. Kinyitottam az ajtókat, az egyik fonott székre akartam letenni, mintha egy kismadár lett volna. A sötétben már látszottak a halovány napsugarak a horizonton. Nem tudta abba hagyni a mosolygást. Tökéletes, suttogta a felkarom izmaiba, én pedig nem mertem elengedni, amíg lenemült a fotelbe. Lázas volt, de az előző napokhoz képest egyáltalán nem tűnt betegnek. A lélegzése szaporább lett a fagyos levegő ellenére. Lány nem erre készített fel. Tökéletes? kérdeztem vissza. Zavarba hoztak ellentmondásos szavai, és élénk, mandarin illatú arca, mivel szinte ragyogott és szemlátomást jól érezte magát. Peta ezt a pillanatot választotta, hogy kilépjen a teraszra. Mi folyik itt? kérdezte. Álmos volt a hangja. A szavai úgy folytak össze, mint a lányai. Nem tudom, válaszoltam, miután Laila hagyta, hogy a hullámok hangjai töltsék ki az időt a kérdés után. Hamarosan, anyu, suttogta, és ekkor az egész reggel hangulata megváltozott számomra. Nem tudhatod, vágtam rá automatikusan, és átöleltem. A vállamnak dőlve erőtlenül megrázta a fejét. és tudom, Kál. Peta a lánya másik oldalára ment, és köré fonta a karját. Ég veled, gyönyörű gyermekem! Suttogta. Büszke vagyok rád, hogy idáig kitartottál. Ezután csend borult ránk. Fájó csend. Azután észrevettem, hogy Lálach lélegzése jelentősen lelassul. A kilégzés és a belégzés között egyre több idő telt el. A karomban tartottam, és csak annyit akartam, hogy életben maradjon. Közelebb húztam magamhoz, a hajába temettem az arcomat. Kérlek, Lailah! Súgtam. Sírva fakadtam. Ez nem csupán pár könycsebb volt. Eluralkodtak rajtam az érzéseim. Amikor az első napsugarak megjelentek az égbolton, Lailah felnézett rám és elmosolyodott. Megértek Megérte még pár évig itt lenni, hogy találkozzam veled. A hangja gyenge volt. Amikor ismét lehúnyta a szemét, megráztam. Peta erősen megszorította a karomat. Lailach feje felett olyan pillantást vetett rám, amitől elcsendesedtem. Megtörtént, és semmit sem tudtam ellenetenni. Szeretlek, motyogtam. Talán kiáltottam, már nem tudom. Elkinzott arcán megjelent egy halovány mosoly, majd még lassabban vette a levegőt. Egyre lassult a lélegzése. Biztos voltam benne, hogy elment. Vártam és vártam a következő lélegzetvételig. A nap elérte a horizontot. Csendben ültünk, és amikor a nap már félig felkelt, azon kaptam magam, hogy visszatartom a lélegzetem, és várok az övére. De hiába. A tüdőm megtelt levegővel, és kiszakadt belőlem a zokogás, ami hosszú hetek óta feszítette a melkasom. Láila, az én édes, egyetlen láila távozott közülünk a nap felkeltével. Amikor ismét meg tudtam mozdulni, bevittem apró testét, az ágyra fektettem, és rádöbbentem, valahogy könnyebb, mint amikor fél órával korábban kivittem. Tompán érzékeltem a környezetemet. Valószínűleg sokkot kaptam. Rám tört a veszteség érzete, de aztán valamiféle béke járt át. Lefektettem őt a szürke takaróra, ami gyűrött volt, és átizzadt a teste után. Gyengéden kiegyenesítettem a végtagjait. Még mindig rajta volt a halvány kék ruha, a pamut pizsomája felett. Sápat volt, de Lailach mindig sápat volt. Csak addig hagytam magára, míg kerestem egy kendőt, amit átítattam meleg vízzel. Mellé ültem az ágyra, letöröltem a homlokát, kifésültem összegubancolódott haját, és finoman áttöröltem az arcát, aztán a kezeit. Közben vártam, hogy talán kinyitja a szemét és rám nevet, amiért bedöltem a trükknek, vagy megrándul, mert csak elaludt. Amikor hallottam, hogy csukódik a teraszajtó, jelezve, hogy Peta is bejött utánunk, rávettem magam, hogy hívjam a mentőket. Peta a nappaliban a kanapéhoz ment, mi alatt én Lálach mellett vártam, és úgy zokogott, hogy a szíve szinte kiszakadt a testéből. Miközben én ültem, és Lailach kezét fogtam, Petára gondoltam, hogy ő már a második alkalommal éli ezt át. Lánynak valószínűleg igaza volt, Peta valahogy tudja ezt kezelni, de... De akkor és ott ő is éppen olyan üres kagylóhéj volt, mint Lailach, mint én. Amikor a mentősök megérkeztek, az ajtóban fogadtam őket. Ketten jöttek be velem. El kellett intézni a papírmunkát. Egy darabig ezzel foglalkoztunk az étkező asztalnál, Peta sírásával a háttérben, majd bevezettem őket a hálószobába. Én fektettem rá Lajlacht a hordágyra. A mentősökre csak homályosan emlékszem, de hálás vagyok, amiért tisztelettel bántok vele. Amikor elment, üres lett a ház, és ezt azonnal éreztem. teli nap volt, olyan, amikor nem akart elni az idő. Olyan nap, amikor az ember azt várja, hogy felriad egy rossz álomból, azzal vége lesz, de hiába reménykedik, mert könnyes szeme és a melkasára nehezedő súly tudatja vele, igenis ez a valóság. Napokkal korábban ébredtem rá, milyen szerencsések vagyunk. Lailah fájdalommentes halált akart és megkapta. És amellett, hogy már is nagyon hiányzott és borzalmasan szorított mellém, tudtam, a távozása olyan tökéletes és gyönyörű volt, amilyenben talán sohasem reménykedett, ahogy én sem. Az idő úgy telt, ahogyan egy vonat keresztül robog az állomáson. Nem tudtam megállítani, pedig akartam. Minden egyes perccel és lélegzetvétellel tovább kerültem az utolsó közös pillanatunktól. Az egyetlen jó dolog, hogy nem voltam olyan állapotban, hogy minden óra minden részletét felfogjam. Peta egyszer csak közölte, Telefonon beszélt a temetkezési vállalkozóval, aki a Lailah halála utáni napon már ki is jött a házhoz. Leült az étkező asztalhoz, Peta pedig főzött nekünk gyógyfüves teát. Lailah kapcsolatba lépett velem, mielőtt elment. A férfi kinyitott egy mappát, és letette elénk el az asztalra. Tudom, hogy ezt nem jó hallani, de jóvá hagyta, hogy a testét egyetemi kísérletekre használják. Azt akarta, hogy tanulmányozzák az agyát, valami kísérlet miatt, ami náttesett. Tudom. Peta megdörzsöltes írástól dúzzat szemét, majd rám pillantott. Aggódott, hogy neked nem fog tetszeni Kál. Sajnálom, hogy nem ő mondta el neked. Petáról a túlsúlyos, kopasz férfira néztem, akinek már elfelejtettem a nevét, aztán vissza Petára. Tiltakozni akartam. Azt akartam, hogy békében temessék el Lailahot. Elvisehetetlennek találtam a gondolatot, hogy valami ügyetlen orvostan hallgató Felvágja a testét, miközben a diáktársaival cseveg. Dühös voltam, hogy nélkülem hozta meg ezt a döntést, és szégyeltem, hogy Petával és ezzel az idegennel megbeszélte, én pedig akkor hallottam róla először. Ez így igazságtalan volt, kegyetlen és rossz. Hirtelen megrémültem, hogy megint olyan helyzetbe hozott, ahol nincs lezárás. A közös életünk véget ért, maga a helyzet azonban nem. Csak hát már vesztettem. Egyáltalán nem akartam, hogy ez megtörténjen, de most nem volt helyet tiltakozásnak. Akkor, ha sehol sem temetik vagy hamvasztják el, hogyan tartunk temetést? Megemlékezést tartunk. A temetkezési vállalkozó tollat és papírt vett elő. Meséljen Lailahról. Aznap este Petával a kanapén ültünk a kikapcsolt tévé előtt. Egy ideig a kezemet fogta, és csendben bámultuk a padlót, majd felállt, és töltött nekünk abból az ötszáz dolláros borból, amit a következő vasárnapi vacsorára vettem. Ritka és különleges ital volt, alig vártam, hogy Lájlák megkóstolja, de már soha sem fogja. Vajon ér valamit, ha az ő tiszteletére iszom meg? Vajon élvezhetem, hogy milyen csodás? Újra megtennéd? Kedvesen rám mosolygott. Mit, édesem? Ha visszamehetnél az, az előtti napra, hogy James-szel találkoztatok, oda, amikor még nem kerültetek túl közel egymáshoz. Oda, amikor még nem lett volna túl nehéz az elvállás, akkor is végig csinálnád vele, ha tudnád, milyen évek állnak előttetek, és milyen fájdalommal jár. Peta elmosolyodott. Istenem, sokkal idősebbnek látszott, mint amikor megismerkedtem vele de úgy tűnt, kezd visszatérni belé az erő. Óráról órára jobban lett, miközben én úgy éreztem, még mindig szét vagyok szakadva, és minden egyes pillanattal csak fokozódik a fájdalom. Még nem érzed, de idővel biztosan. Amikor ez elmúlik, még mindig fájni fog, de a hálaérzet tompítja majd. A kellemes időre kell gondolnod arra, hogyan változtatott meg téged, és ezért megérte. Ez így lesz kállom. Ez olyas valami, amit még a megmaradt szívemmel is érzek. Letettem a poharat a kávézó asztalra, majd a kezembe temettem az arcomat, és zokogni kezdtem. A szertartás délutánján a házban álltam, és néztem az érkező kocsikat. A temetkezési vállalkozó már korábban eligazította a segédeit, hogyan kezeljék a vendégeket, de szerintem senki sem számított ekkora tömegre. Felállítottak egy nagy képernyőt és több száz széket. A kezdés előtt fél órával már minden szék foglalt volt, és jó maradtak, akiknek állniuk kellett. Egy függöny mögé bújva néztem a sok embert, akik megtöltötték Lailah kedvenc helyét, és azon gondolkodtam, kik lehetnek. Kurcsának találtam, hogy Lailah volt a boldogságom centruma, mégis milyen keveset tudtam meg a mindennapi életéről pár hónap alatt. Bántam közös életünk rövidségét, és ahogy ott álltam és az ismerőseit néztem, akiket én még sohasem láttam, hirtelen magányosabbnak éreztem magam, mint életemben bármikor. Gyere, édesem! Peta értem jött. Olyan ruhát viselt, amitől szivárvány sokkot kaptam. Fényes, piros nadrág, sárga blúz, mintás sál kendő. Amikor lenéztem, megláttam a lábát, amin nem volt semmi, kivéve a ragyogó körömlakkot. Hosszú pillanatokig néztem a lábfejét, majd sóhajtottam, lehajoltam és én is levettem a cipőmet. – Az alkalomhoz illő nem? – suttogta. – De azt hiszem igen. Ellen Davis jött oda hozzánk, amikor kiléptünk a házból. Fekete öltönyt viselt, és úgy nézett ki, mintha egy tárgyalásról érkezett volna, eltekintve attól, hogy egy doboz papír zsebkendőt tartott a kezében, és rajta sem volt cipő. Tudtam, hogy a mai nap kemény lesz, de nem hittem volna, hogy ennyire. Nyögte ki a szavakat, és megölelte Petát. Tudom. Pet a magához szorította, mintha a testvére lenne. De ő most lenéz ránk, és szitkozódik, amiért ennyi áramot használunk a kivetítőhöz. Felnevettünk, majd Ellen megrázta a kezem. Rendben leszel, Callum? Igen, hazudtam. Nem voltam benne biztos. Ezt tűnt illendőnek mondani. Készen állsz elmondani a beszéded? Megtanultam, hogy ha Lailach megkér valamire, akkor meg kell tennem, különben következményei lesznek. Szóval, amikor az anyja tolmácsolta a kérését, jobbnak láttam nem ellenkezni. Elendúzzat szeme körül ráncok jelentek meg, amikor mosolygott. Én is elmosolyodtam. Ahogy a helyünkre mentünk, megláttam Lailah kollégáit és ügyfeleit. Öltönyös ügyvédek, bírák, igazgatók, kockás inges farmerek, kendervászon inges, rasta frizurás aktivisták. Olyan emberek, akik arról beszéltek, hogy Lailach milyen borzalmas tövis volt a talpukban, és mégis mennyire sajnálják, hogy nem szúrja őket többé. Ahogy a széken felé tartottam, a tömeg túlsó oldalán felfedeztem pár ismerős arcot. Egy pillanatig csendben rájuk meredtem, biztosra vettem, hogy csak a képzeletem játszik velem, de nem, elindultam feléjük. Will és Ed egymás mellett állt, kissé mereven, szemmel láthatólag kínosan érezték magukat. Kárla háta hátamögétet kézzel áldogált, a földet bámulta. Nem messze tőlük a munkatársaim, valamint a Tyson kreatív vezetősége és feleségeik várakoztak. Először az öcseimhez léptem oda. Alig kaptam levegőt, és el sem tudtam hinni, hogy tényleg ott vannak. Hihetetlen megkönnyebbüléssel töltött el a jelenlétük. Korábban már Lailah halála után eszembe jutott, hogy fel kellene hívnom őket, de ugyan milyen beszélgetés lett volna. Szia, Will, Ed és Ed felesége, akinek nem emlékszem a nevére. A barátnőm, akit szerettem és alig meséltem róla, épp most halt meg. Nem látogatnátok meg? Hát ti hogy kerültök ide? Mindig is azt gondoltam, hogy Ed sokban hasonlít rám, eltekintve attól, hogy alacsonyabb és zömökebb. Amint megszólaltam, gyorsan átölelt, én pedig az érzelmektől remegve szorítottam magamhoz. Amikor elhúzódtam tőle, Will vette át a helyét. Will olyan magas, mint én, kisé talán meghízott, ami meglepett. Hány év telt el, amióta nem láttam őket? Biztos voltam benne, hogy anyu és apu halála után eljöttek még Szidnibe, de annak már három vagy négy éve, vagy talán egy évtizede. Amikor befejeztük az ölelkezést, Ed megköszörülte a torkát és magyarázatot adott. Lailach írta a régi főnökének, hogy nyomozzon le minket. Nem akarta, hogy egyedül legyél. Az öklömet a számhoz nyomva bólintottam. Tudnom kellett volna, hogy Lailah ha kezébe veszi a dolgokat, amikor én nem teszek semmit. Lálach mindig megtalálja a módját. – Hogy vagy, Kallum? – kérdezte Kárl. Reszketve levegőt vettem, és megráztam a fejem. – Jól vagyok. Én csak… – Köszönöm, hogy eljöttetek. Reketten suttogtam, de ez volt a legtöbb, amit ki tudtam préselni magamból. Tényleg így gondolom, nem is sejtitek, mit jelent, hogy mindannyian itt vagytok. Szükségem volt valakire, hogy ott legyen, és ott is volt, nem csak egy ember, hanem egy egész tömeg. Jézusom, az ikrek nem is ismerték őt, ma ugyan a kollégáim sem, csak támogatni jöttek engem. Visszanéztem a székek felé, közben elkezdődött a képvetítés. Lájlachról rengeteg lélegzetelállító fotó készült gyerekkorában. Tinédzserként és felnőttként olyan semminek tűnt az a pár hónap. Az öcséimre néztem, és aggodalmas tekintetükben megláttam a szüleimet. Kérlek, találkozzunk a megemlékezés után. Szerintem szükségem lesz egy sörre. A szertartás vezetője felolvasott néhány peto által talált bolondos verset, lejátszottak pár dalt, hogy mindenki magába szállhasson kicsit, majd Peta is énekelt egyet. A hangja remegett, de egyetlen hangot sem rontott el, pedig könnyek csorogtak az arcán. Újra és újra arra készültem, hogy kissé előrehajolok, és azt csuttogom Lailach fülébe, hogy az anyja tényleg nagy művész, még ilyen körülmények között is, de aztán eszembe jutott, hogy Lailach elment. Így csodás kommentárjaim örökké kimondhatatlanok maradtak. A beszédek következtek. Peta a lánya fiatal éveiről mesélt, Ellen a munkájáról, nekem pedig az lett volna a dolgom, hogy nőként beszéljek róla. Amikor Peta felment a pulpitusra, meglepően ékes szóló és érzelemmentes volt, csupán néhány csepp könnyet ejtett. Az volt az érzésem, hogy Lailah megjegyzéseket tett volna az anyjára. Amilyen szíves szóló volt a beszéde, Rájöttem, hogy az elmúlt napokban nagyon visszafogta magát, mintha csak egy műzikelt adna elő a gyászról, amit éppen átél. Ellen következett. Könnyes szemmel sorolta a láthatóan végtelen listát arról, hogy Lailach mit tett az elmúlt években. A tömegben szomorúan nevettek, amikor a nem túl sikeres ügyeit is megemlítette, azután mély támadt, amikor arra tért rá, hogy milyen örökséget hagyott hátra a cégnél. Sosem akartam környezetvédelmi joggal foglalkozni. Egyik társunk sem akart. Az ilyesmiben eleinte nincs pénz. Emellett, akkor, amikor felvetette az ötletet, Szao Iris volt az egyik legjobban teljesítő kereskedelmi ügyekkel foglalkozó jogászunk, és meg sem tudott különböztetni egy fát egyiktől. De megvolt a módszere arra, hogy elérje, amit akar. És valószínűleg. Ez volt a legőrültebb ötlet, amit élete során elfogadtam. Amikor Ellen leült, mindenki rám nézett. A széktől a pulpitusig vezető út maratoni távnak tűnt. Ellentmondásosnak érzem, hogy Lailahról kell ma beszélnem. Felnéztem a tömegre és az arcokat figyeltem. Tudtam, hogy Lájn, Leon és Nancy az első sorban ül, a kollégáim és az öcséim pedig hátul. Alig egy éve ismerem Lailahot, és sokatokról nem is tudom, hogy kicsoda. Elmosódtak előttem az arcok, nyeltem egyet, és lenéztem a jegyzeteimre. Tudom, hogy a szerelem Lailah és közöttem beragyogta mindkettőnk életét. Az idő nem ami mi oldalunkon állt, de a kapcsolatunk miatt újjáé a hitem nagyjából mindenben, amiben érdemes hinni. Mögöttem a kijelzőn megjelent egy kép. Hónapokkal azelőtt készült, Lailaha kertben állt, a keze tele zöldségekkel, az arca szúrtos, és természetesen nem volt rajta cipő. Rendetlenül nézett ki, a haja lógott, de a mosolya ragyogott. A tömegre majd ismét a fotóra néztem, és megtörtént. A férfi, aki korábban még otthon egyedül sem sírt, amikor a szülei meghaltak, most több száz ember előtt zokogni kezdett. Az egészben az volt a legrosszabb, hogy nem bírtam összeszedni magamat annyira, hogy bármit is elmondjak a gyönyörű szavakból, amiket leírtam. De nem számított, mert a fénykép mindent elmondott helyettem is. Ha fél évvel korábban listába kellett volna szednem, hogy mi a legfontosabb számomra, a család nem lett volna benne az első tízben. De minden megváltozott. A megemlékezés után az ikrekkel beültünk egy kis borozóba, Gosfordban. Ed azt javasolta, hogy menjünk be a házba, de nekem helyszínváltoztatásra volt szükségem, és nem akartam végignézni, ahogy a tömeg elhagyja a kertet, és minden újra üressé válik. Elképesztő csapatot alkottunk. Kivörösödött szemmel összetörten, csendben ültem a két öcsém között. A hely csendes volt, rajtunk kívül csupán néhány fiatal ünnepelte a munkával töltött hétvégét. Fonott székekben ültünk a napon, én a sajátomat a falhoz döntöttem, hogy érezzem a téglákból áradó meleget. Az évszakhoz képest hideg volt, és ez arra emlékeztetett, hogy Lailach teste már sosem melegszik át. Italokat rendeltünk, és csendben vártunk, amíg megérkeztek. Vil felemelte a poharát. Lájlachra, úgy hallottam, gyönyörű és rendkívüli nő volt. Az emléke tovább él. Felemeltem a szkaccsos poharamat, bólintottam. Lájlachra, suttogtam. És a családra. Az ital utat égetett magának az üres gyomromban. Végre beindult a beszélgetés. Mikor érkeztetek? Kérdezte medet. Ma reggel, az utolsó pillanatban értünk ide. Próbáltalak hívni, hogy megbizonyosodjak róla, hogy ez az ellen nem bolond, de ki voltál kapcsolva. Nem tudom, hol van a telefonom. Ismertem be. Mennyire furcsa, hogy teljesen offline voltam, és észre sem vettem. Hetekkel ezelőtt lemerülhetett. Úgy gondoltuk, ha ez az ellen bolond is, akkor sem árthat, ha rád nézünk. Bökte ki Will. Így hát felhívtuk az irodádat, és valaki Karlhoz irányított minket. Ő tudta, hogy kicsoda lájlá, így összekapcsoltuk a szálakat, motyogta Ed. És meddig lesztek itt? kérdeztem tőlük. Addig, amíg szükséged van ránk, felelte Ed. Most pontosan itt kell lennünk. A következő napokban szinte tökéletes csendben járkáltunk a házban és a kertben az öcséimmel főztek rám, meggyőződtek róla, hogy ettem, kikeltem az ágyból és lezuhanyoztam, ezeket nélkülük biztosan kihagytam volna. Amikor a hétvége véget ért, segítettek összecsomagolni. Nem beszéltünk sokat. Persze időnként eltársalogtunk, de jobbára lényegtelen dolgokról, bizonyos növények, micsodák, mekkora a telek és mi ehető. Nem számított, miről beszélünk, csak az, hogy egyáltalán szólunk egymáshoz. Ha nem lettek volna ott, egyedül vagyok. Fogalmam sincs, hogyan bírtam volna ki a magányt. Amikor elérkezett az indulás ideje, Will berakta a csomagomat az autóba, én pedig utoljára átnéztem a házat. Tudtam, eljött a búcsú ideje. Nem akartam visszatérni, és meg kellett bizonyosodnom arról, hogy mindenem nálam van. A hálószobánk ajtaja előtt habozva megálltam. már korábban összepakolta a tisztálkodó szereimet és a ruháimat. Valahogy szavak nélkül is megértette, hogy nem akarok oda bemenni, ahol Lailach utoljára volt. Végül mégis beléptem a szobába, és ahogy megláttam az ágyon Lailach testének lenyomatát, a szemem elé villantak az utolsó hetek jelenetei. Gyorsan körbenéztem, Megállapítottam, hogy minden a helyén van, de amikor már menni készültem, megláttam a laptopon villogó kisfényt. A pokolba. Eszembe jutott, hogy ügyetlenül előrehajolt, hogy lehajtsa a képernyűt. Amikor felnyitottam, hogy kikapcsoljam, megnyílt az emélyje. Természetes, hogy kíváncsi lettem. Volt egy e-mail az el nem küldöttek között, talán mert az internet kiszámíthatatlan a farmon, vagy talán túl hamar csukta le a kijelzőt. Rákattintottam. Drága Ellen! Amikor ezt megkapod, már biztos lehetsz abban, hogy elmentem. Ez váratlan lehet számodra. Kérlek, ne nyisd meg a csatolmányt, amíg bizonyos dolgok a helyükre nem kerülnek, és amíg felmerülhet, hogy mások hibásak. Tárold el megfelelő biztonsággal csak magadnak, és tudod, hogy ezt mekkora bizalommal kérem. Barátomnak is tekintelek. Köszönöm neked az elmúlt éveket, és a legjobbakat kívánom neked a jövőre nézve. Szauháj A csatolmány túl nagy volt ahhoz, hogy e-mailen át lehessen küldeni. Remegett a kezem, amikor megnyitottam. Amikor megtettem, Lailah arca jelent meg a képernyőn. Hirtelen fizikai fájdalom fogott el. Leültem az asztal melletti székre, és a hüvelyk megérintettem a képet. Ha belemászhattam volna a képernyőbe, megteszem. Hello! suttogta. Rádöbbentem, hogy a takaró alatti alak mellette én vagyok. Iris, Delilah, McDonald vagyok. Mögöttem pedig életem szerelme, Callum Roberts. Fájdalmasan visszament az ágyhoz, minden mozdulatnál köhögött, Nyilvánvalóan nagyon rosszul volt. Visszamászott az ágyba, és erőteljesen megrázott. Mandarint akarok! Hirtelen megértettem, hogy mit látok, és ettől kikészültem. Végig néztem a beszélgetésünket, mielőtt kimentem a kertbe. Amint kiléptem az ajtón, Lilach felállt az ágyából, visszament az asztalhoz, és sírva fakadt. Iris di Dililach, McDonald vagyok. Huntington korban haldoklom. Fájdalmas út vár rám, és a mai törvények értelmében nem lehet közbeavatkozni. A fiókból elővett egy kis ampullát, és bevett egy maréknyi pirulát. A szeme könnyel meg. Ez pentobarbital. Illegálisan szereztem Mexikóban öt éve. Ez a mennyiség elég egy emberi élet befejezéséhez. Ezt egyedül teszem meg, a jelenlévők tudta nélkül. Reményeim szerint velem lesznek, amikor elmegyek, de azt fogják hinni, hogy a tüdőgyulladás vitt el, mielőtt elvesztettem volna önmagam. Lájlach gyönyörű arca eltorzult. Ha több időm lenne, harcolnék a jogaimért, de már túl késő. Az elmém, a gondolataim és az emlékeim kezdenek eltűnni, én pedig nem akarok kifakulni a világból. A saját belátásom szerint cselekszem, a következmények teljes tudatában. És még egyszer elmondom a főnökömnek, Peta McDonaldnek és Callum Robertsnek fogalma sincs arról, mit teszek. Namaszti. Ezután nehézkesen lenyelt egyesével több fehér pirulát, majd a webkamera előtt visszatámolygott az ágyhoz. A kijelzőre nyomtam az ujjamat, mintha így megállíthatnám a képet, de nem, ott pörögtek. Lailach várt rám az ágyban fekve, én odaadtam neki azt az ostoba mandarint, és amikor kimentem a szobából, hogy felkeltsem az anyját, láttam, hogy kicsusszan az ágyból, hogy leállítsa a felvételt. Pontosan tudtam ezután, mi következik. Ha akartam volna, sem bírom elküldeni ezt a videót. Ha Lailach ezt tudja, alacsonyabbra állítja a képfelbontást, így a fájl elég kicsi lett volna ahhoz, hogy átmenjen e-mailen. Ebben az esetben sosem szereztem volna tudomást arról, mi történt valójában. Magamhoz vettem a laptopot, egyelőre nem tudtam átgondolni, mit is jelent az, ami rajta van. Ez túl sok volt nekem, túl korán jött. Elraktároztam magamban az információkat, és kényszerítettem magam, hogy elhagyjam a házat. Mik a terveid? kérdeztem Petától. Az öcseimmel a városba menett, megálltunk, hogy kidobjuk a házban összeszedett, romlandó holmikat, azután beugrottunk hozzá. a meglepően jó hangulatban volt, úgy tűnt békére lelt. Sosem akartam az udvarházban élni, vallotta be, de most, hogy Lailach elment, nos, nem is tudom. Átköltözhetnék oda, berendezhetnék egy stúdiót a diákjaimnak. Közel akarom őt érezni magamhoz. És a kert? Létfontosságú volt, hogy a kert megmaradjon. Ezt Lájlás sosem mondta ki, de nem is kellett. A franc bakál. Azt sem tudnám, hol kezdjek neki. Nem, azt Leon és Nancy csinálják, míg élnek, azután pedig odaadom valami hippi alapítványnak. Peta elmosolyodott, először a lánya halála óta. Csak ígérd meg, hogy itt leszel a kihirdetésen. Milyen kihirdetésen? A végrendeletén. Elfintorodtam. Peta, ahhoz én nem kellek. Ha bármire szükséged van, hív fel. Nem, Kallum, mondta szigorúan. Lailach, megemlített téged a végrendeletében. Itt kell lenned. Én nem. Kétlem, hogy titkos Picasso gyűjteménye lett volna, de azt is kétlem, hogy nem hagyott hátra neked valami különlegeset. Ismét belenéztem a fájóan ismerős kék szemekbe. Felsóhajtottam. Rendben van, itt leszek. Még egyszer megöleltük egymást, arcon csókoltam. Visszamentem a kocsimhoz, amit Will vezetett. Visszautóztunk a városba. Rendben vagy? kérdezte Will. Az ablakon néztem az elsuhanó tájat, amit Lailah úgy szeretett. Időbe telik, de jól leszek. Ed és Will másnap repült el, kivittem őket a reptérre. Will járata indult hamarabb. Megráztam a kezét. Nem tudom eléggé megköszönni, Will. Nagyon sajnálom, ami történt, Kál. Tartsuk a kapcsolatot. Tudom, könnyű elhanyagolni egymást, de ne tegyük. Bólintottam és közelhúztam magamhoz egy ölelésre. Jobban fogom csinálni, mint eddig, megígérem. Edjárat a pár órával később indult, ezért az egyik reptéri étteremben ebédeltünk, mielőtt átvittem őt a másik terminához. Miután leadta a csomagját, rájöttem, még túl korán van a gép indulásához. Várhatok veled egy ideig. Nem szükséges, kösz. Veszek pár dolgot a vámmentes boltban, Zuzettnek? Elhallgatott. Hamarosan meglátogatsz minket, ugye káll? Egész életemben tisztában voltam az ikrek is közöttem lévő különbségekkel, de ez a hétvége végre megmutatta a hasonlóságokat is. Tudtam, hogy nincs szükségem rájuk, nélkülük lettem felnőtt és sikeres, és remekül el voltam egyedül is. Az soha egyetlen egyszer sem fordult meg a fejemben hogy nekik, akik oly közel állnak egymáshoz, szükségük lehet rám, ett hangjában viszont volt valami reménykedő várakozás, ami éppen ezt sugalta. Talán mindig is ez volt a helyzet, én viszont csak most ismertem fel, miután átéreztem a magányt. Megyek, ígértem. Idén? Persze. Nem jó az időzítés, hogy bejelentsem, nem is tudom hogyan, vagy egyáltalán mondjam-e. Minden rendben? Vontam fel a szemöldököm. Lassan bólintott. Suzette terhes! Nem akartam e-mailben közölni, és sosem hívjuk egymást, és most jó darabig megint nem látlak. Szóval a történtek után szemétnek érzem magam, hogy elmondtam, de el kellett. Elképzeltem a feleségét, Suzettet, láttam már róla képet, és megmertem volna esküdni, hogy barna. Elképzeltem nagyhassal, Azután Ed és a gyermekük mellett. Egy boldog család, az élet körforgása. Lailah elment, és valaki új érkezik. Rájöttem, kicsit féltékeny vagyok, de igazából örültem az öcsém boldogságának. Őszintén elmosolyodtam. Ez csodálatos, Ed! Pár hónapon belül nagybácsi leszel. Világított rá. Látogass meg minket! Gyere, amikor csak akarsz. Ha szezonba jössz, akkor elviszlek az edzésekre, meg a meccsekre. Ha szezonon kívül, akkor utazgatunk, vagy akármi, csak gyere. Megöleltük egymást, azután elment. Addig álltam ott és néztem, amíg el nem tűnt. Egyedül maradtam. Nem vagyok dühös típus. Az öcseim addig hergelték egymást, még verekedni nem kezdtek, de én nem. Amikor Ed és Will megpróbált kihozni a sodromból, csak odavetettem valamit, majd lassan elsétáltam, és csináltam tovább azt, ami lázba hozott. Könnyedén elengedtem a haragot, sosem irányított, így szerintem sosem tanultam megkezelni. Pár napja voltam otthon, amikor az első hullámvölgybe értem. Hatalmas volt, lassan érkezett, és nem észleltem, hogy milyen mély, amíg el nem kezdtem fulladozni. Ahogy múlt a kezdeti sok, a helyét sötét, mennydörgő harag váltotta fel. Azt el tudtam viselni, hogy Lájlachot elveszik tőlem, illetve dehogy, alig tudtam kezelni. De őt nem elvették, hanem magától ment el, és nem is szólt, hogy mit fog tenni. Egyik reggel a kanapémon ültem, a reggeli műsorokat néztem, amikor eszembe jutott, hogy mennyi lehetősége lett volna elmondani nekem. Mexikóban szerezte a gyógyszert, sokkal azelőtt, hogy találkoztunk. Hány nappal, éjszaka, hét és hónap telt el, amikor el tudta volna mondani, vagy akár csak utalni rá, nem bízott bennem, nem jött rá, hogy megérteném, fel tudtam volna készülni, támogathattam volna. Nem emlékszem, mikor vágtam bele a bögrémet a tévébe, de kétségtelenül megtettem. Csak a morgásra emlékszem, hogy eluralkottak rajtam az érzelmek, amiket se irányítani, se tovább elviselni nem bírtam. Másodpercekkel később már az üvegdarabokat szedegettem a nappaliban, a képernyő pedig sistergett. Ez az első hetekben újra és újra megtörtént. Nem tudtam lemenni a partra, mert úgy mindenképpen láttam volna az épületet, amiben lakott, így inkább elsétáltam onnan. De gyakran, mi alatt egyedül kószáltam az utcákon, annyira hiányzott ő is, a homok a talpam alatt, a ragyogó haja, hogy a magányom egy-egy pillanatra leküzdhetetlennek tűnt, amíg a harag fel nem váltotta. Hol az egyik kínzott, hol a másik? Belesüppettem a haragba, majd később felülemelkedtem rajta, a tüdőm égett, a lábam remegett, és az utca végére érve teljesen leizzadtam. Ha a szupermarketben vagy a kávézóban megláttam egy szerelmes párt, elöntött a düh. Ott hagytam a bevásárlókocsit vagy az asztalomat, és elruhantam, miközben a vér dobolt a fülemben. Dühös voltam Layla-ra és magamra. Hogy lehet az, hogy nem tudtam? Lájn elmondta, hogyan fog elmenni. Erőszakos és döbbenetesen embertele halának hangzott. Miért nem szólaltak meg a vízcsengőim, amikor egyszerűen csak elaludt, és nem kelt fel többé? Lailah jeleket hagyott nekem, amiket nem vettem észre. Nem bízott meg bennem elégi, hogy beavasson ebbe az egészbe. A belső káosz fokozatosan szűnt meg. Megtanultam, hogy minden elmúlik. Az érzelmeket lépésről lépésre felváltotta a logika, ami vitatkozott ugyan Lailah döntésével, Ugyanakkor hálás volt azért, hogy a maga módján meglelte a békét. A harag eltűnt, és furcsa jó kívánságok vették át a helyét. A kollégáim e-maileket és SMS-eket küldtek, hogy tudjam, gondolnak rám. Kifejezték a részvétüket. Karl néha meglátogatott, és rávett, hogy heti kétszer menjek el az irodához, ebédeljünk együtt. Leon és Nancy hetente többször csak a környéken járt egy-egy doboz friss gyümölcse vagy zöldséggel. És az öcséim, akikre éveken át idegenként gondoltam, naponta legalább egyszer felhívtak. Negyven éven át ellenséges helynek tartottam a világot, ahol még a hozzám elvileg közelállók is távol vannak tőlem, ahol minden csoportból kilógok, de azzal, hogy elvesztettem Lailah-t, valahogy megváltozott a látásmódom. Döntéseket kellett meghoznom. Még mindig fizetett szabadságom voltam, de nem voltam biztos benne, hogy ez így helyes. Az életem fenekestül felfordult. Ugyanazon a helyen voltam, ahol mindig, csak a körülöttem lévő világ változott meg. Valamit tennem kellett. A gépemnél ültem, utazási ajánlatokat nézegettem, állásírdetéseket és egyetemi másodképzéseket. Elmentettem pár oldalt különböző maratonokról, úgy terveztem, újra edzeni fogok. Próbáltam új lencséket venni a fényképező Sosem voltam jó döntéshozó, de ez így még nekem is értelmetlennek tűnt. Túl korai és túl nehéz volt az egész. Mégis mit fotózzak az új lencsékkel? Ki vár majd a maratonnál a célegyenesben? Szinte letaglózott a gondolat, hogy új életformát kell kialakítanom magamnak. Ez addig tartott, míg felvettem a telefont. – Tyson kreatív. itt Elise? – Elise? – Őszinte jókedvel beszéltem. – Callum vagyok. – Ó, Callum, hiányzol. Esküszöm, ez a hely kezd pokoli lenni, hogy vagy? Biztos voltam benne, hogy az egész vállalat tudja, miért vagyok távol, és azt is, hogy nehezen fogok visszatérni, de úgy éreztem, készen állok rá. Dolgozni akartam, hogy eltereljem a figyelmem, és kialakítsak egy normális életet, amíg ki nem találom, mihez akarok kezdeni magammal. Lehúnytam a szemem, vettem egy mély levegőt, és felvettem a legjobb pókerarcom. – Jól vagyok, Eliz. Szeretnék visszatérni a szabadságról. Elfelejtkeztem a végrendeletről. A következő hónap arról szólt, hogy belevetettem magam a munkába, újra elkezdtem futni, és folytattam a lakásom felújítását annak reményében, hogy valaki megveszi. Este újra el tudtam aludni, úgy éreztem, hogy túléltem a megrázkódtatást, de még hosszú utat kell megtennem ahhoz, hogy normális legyen a helyzetem, de legalább már elindultam. Éppen munka voltam, amikor Peta üzenetet küldött. Egykor olvassák fel a végrendeletet az irodában. Puszi. Addig már egy nap sem volt hátra. Sóhajtottam, és az ipad nyúltam. Naná, hogy akkorra egy olyan megbeszélésem volt beütemezve, amit lehetetlen volt áttenni, vagyis jó kifogásom akadt, hogy lemondjam a felolvasást. Még Pet a rossz arcát sem kellett látnom, elég lett volna, ha visszaírok neki, hogy nem felel meg az időpont, és kész. Visszanéztem a telefonra. Ott találkozunk, virított az utolsó mondat. Az ujjaim árulást követtek el ellenem. Néztem, ahogy elmegy az üzenet, közben úgy tettem, mintha a megbeszélésre figyelnék. Egyetlen okom volt részt venni a felolvasáson. Beszélhettem ellennel Petával a Davis-McNally haljában találkoztunk, és egy kínos ölelés után egyszerre vettük észre a partnerek listáján a hiányzó táblát. A betonon látszott a két lyuk, amiben a csavarok voltak, és látszottak a ragasztó nyomai is. Tudtuk, hogy ez nem marad így sokáig, új tábla kerül fel arra a helyre, amikor az új cégtárs dolgozni kezd. Lailahot kitörölték onnan, és ennek így kellett lennie, ezzel tisztában voltunk, mégis kellemetlenül érintett bennünket a dolog. Csendben liftesztünk fel Elen irodájába. Lailah laptopját magammal vittem. Kicsit féltem, hogy Peta esetleg rákérdez, mit keres nálam a gépe. Vajon képes leszek rá, hogy meggyőzően azt hazudjam, ez valójában az enyém? Persze nem kérdezett rá. Miért tette volna? Munkából jöttem, egy laptop volt nálam. És? Hogy ideges vagyok? Na és? A körülményeket figyelembe véve ez is érthető, nem? Jól nézel ki Ellen? Üdvözölte Pete az ügyvédet, és csókot nyomott az arcára. A feleségem szörnyű diétára fogott. Pár kilót fogytam. Ellen megrázta a kezem, és bevezetett minket a tárgyalóba. Elnézést! De időbe telt, mire összeszedtem magam. Rákönyökölt az asztalra. Kicsit rendeznem kellett a gondolataimat. Sau Iris fontos része volt a csapatunknak, ezért nem szerettem volna, ha valami gondadódik a végrendeletével. Lenézett az előtte lévő papírokra. De persze jogi szempontból, ahogy az sejthető volt, mindent kifogástalan állapotban hagyott hátra. Hosszúra nyúlt a bevezető, így elkalandoztak a gondolataim. Elmerengtem, hány száz órát töltött Lailach ebben az épületben, ebben a tárgyalóban. Azt kívántam, bárcsak ott lenne, az őrült lila köztümjében, a haját abba a lehetetlen konyba fogva. A mennyiben található ingatlanomat Callum Robertsre hagyom. Nem figyeltem igazán. Peta felé fordultam, ő meglepetten nézett vissza rám. A francba, Peta, én árulom a lakásomat. Zavaromban szinte dadogtam. A tiéd lehet a pénz a stúdióra. Peta mosolygott és megfogta a kezem. Ne érezd úgy, hogy ezt kell tenned édesem. Lailach azt akarta, hogy a tiéd legyen a lakása, ezért neked adta. Nem kell aggódnom. Ott volt még a Gosfordi birtok. Lailach autója és megtakarítása, amiről nem sokat tudtam, de mint petá lett. Lailach gondoskodott róla, hogy az anyjának ne legyenek anyagi problémái. És van még pár levél. Ellen kinyitott egy másik mappát. Van egy a csapatának, amit ma reggel szétkültünk. Lényegében sajnálkozását fejezi ki, amiért hajcsár volt, és ezért elnézést kér. Ha jól értettem, azt tanácsolta szegény ügyvéd bojtároknak, azonnal lépjenek ki és keressenek olyan munkát, amit tényleg szeretnek. Felemelt egy lezárt borítékot. Ez Janice és Ryan Abelnek szól. Lenyomozom a címüket még ma és elküldöm nekik. Rögtön tudtam, mi áll abban a levélben. Bocsánat kérés és magyarázat. Büszke voltam Láhra, Megtalálta a módját, hogy elrendezze a dolgokat, még ha személyesen nem is tudta megtenni. Várakozva néztem a mappára. Egy neked, Peta. Ellen átnyújtotta a második borítékot és becsukta a mappát. És egy nekem. Kínos csend uralkodott el a szobán. Ellen és Peta kerülte a tekintetemet. Arra volt ideje, hogy megváltoztassa a végrendeletét és nekem adja a lakását, de arra nem, hogy írjon pár szót arról, hogy miért és mit fog tenni. Sajnálom, Kál. Peta szeme csillogott. Biztosan csak... Semmi baj. Vágtam közbe annyira udvariasan, amennyire csak tudtam. Ez így történt, most már tudom, hogy állunk. Peta bólintott, megtörölte a szemét, és úgy szorította a levelét a melkasához, akár egy csecsemőt. Ennyi lenne. Köszörülte meg a torkát Ellen finoman. Elintéztem a jogi hercehúrcát a tulajdonjogok átiratásával a nevetekre. Köszönöm, hogy eljöttetek. Peta azonnal indulni akart, valami goszfordi kórus próbáról mormogott, de láttam, hogy mennyire szorongatja a borítékot, és tudtam, hogy valószínűleg hazamegy olvasni. Én a helyemen maradtam, amíg Ellen kikísérte őt az ajtóhoz. Részemről ez ki nem mondott kérdés volt Ellen felé, hogy kettesben szeretnék maradni vele, ő pedig megértette, mert becsukta az ajtót Laila anyja mögött. Mikor vett bele a végrendeletébe? kérdeztem. Hónapokkal ezelőtt, amikor megtudta, hogy ismét beteg, válaszolta Ellen. Miután szakítottunk, mielőtt újra együtt voltunk. Nyeltem egyet és belekezdtem. Te tudtad, hogy... Fogalmam sem volt, hogyan hangsúlyozzam a szavakat. Valószínűleg rosszul csináltam, mert Ellen nem reagált. Ez meglepett, és amikor újra megszólaltam, akadozva beszéltem. Tudtad, hogy... hogy... hogy mit tervez? Találtam egy neked címzett e-mailt, ami szerintem az bizonyítja, hogy Peta és én nem tudtuk, hogy Lailah valójában hogyan készül a halára. A videó túl nagy fáj volt, így nem sikerült elküldenie. Felemeltem a laptopot, az asztalra tettem és kinyitottam előtte. Ellen ránézett. Nem, nem tudtam, mondta habozva. De ha tudtam volna róla, akkor bizonyára átgondoljuk a releváns jogi következményeket, és bizonyítjuk, hogy ő maga szerezte be a művelete szükséges szereket, valamint azt, hogy bizonyos személyek nem voltak jelen a cselekedet végrehajtása során. Ez utóbbit például lehetne egy általa készített videófelvétellel igazolni, amelyben elmondja, hogy ezen általa védelmezni kívánt személyek nem érintettek a cselekedet elkövetésében. Beletelt egy percbe, míg értelmeztem a mondatot. Egyetlen dolog zavar. Suttogtam, amikor végre felfogtam a szavai értelmét. Miért nem mondta el nekem? Te bolond, mormolta ellen. Egyenes vonalat tudok húzni a kapcsolatotok kezdetétől mostanáig, és minden arról szólt, hogy megkimélyen téged a fájdalomtól, így amikor eljött az elkerülhetetlen, akkor megvédett téged az ügyészségtől. Megráztam a fejem, és vitába akartam szállni, de Ellen heves mozdulattal leintett. Ebben a szobában ültem vele, és órákon át azt tárgyaltuk, hogyan biztosíthat számodra törvényes felmentést. A saját elképzelése szerint akart elmenni úgy, hogy a szerettei veszik körül. Azok a szerettei, akiket meg akart kímélni a további fájdalmaktól. Nem tudom, milyen videót találtál, de az valószínűleg a te készült, arra az esetre, ha kiderülne, mi történt valójában. Elhatározta, hogy az egyetemnek adományozza a testét, annak ellenére, hogy kockázatos volt, mivel a toxikológiai vizsgálat során fényderülhetett volna bizonyos részletekre, így akármit is láttál azon a videón, az a te biztosításod. Egyébként meg kell említenem, hogy nagyon szigorúan meghatározta, mit lehet és mit nem lehet tenni vele a halála után, és ezek között a névtelenségi záradék is szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a kutatóknak, akik majd vizsgálni fogják a maradványait, fogalmuk sem lesz arról, ki volt. Mindebből következően nagyon csekély az esélye annak, hogy erre a videóra bármikor is szükség lesz. – Peta tudja? – Nem biztos, de feltételezem. Végignézte James halálát, tudta, mire számíthat. Gondolom Laila halála sokkal békésebb volt, de szerintem nem fog ügyet csinálni belőle, így rajtad áll a dolog. Félreértette az indulataimat. Nem akartam elmenni a rendőrségre vagy bárkihez, aki foglalkozna ezzel, csak meg akartam érteni a titkolódzás okát. De túlságosan mélyen érintett a dolog ahhoz, hogy ennél jobban elmagyarázzam magamnak. Megköszörültem a torkom. Nem akarta, hogy rájöjjek, viszont nem értett a számítógépek működéséhez. Elennel egymásra mosolyogtunk. Ez a mi lájlá sóhajtotta. Briliáns a jogban, de nem tudja kezelni a billentyűzetet. Mit csináljak a laptoppal? Hagyd itt nálam. Pár hónapig megőrzöm, aztán csendben megsemmisítem. Hetekbe telt, még bátorságot gyűjtöttem ahhoz, hogy bemenjek Lailah lakásába, vagyis az én új lakásomba. Először is túl kellett jutnom a gyász egy bizonyos szakaszán, különben összetört volna a látvány. Csak néztem, ahogy a naptárban peregnek a lapok, és addig vártam, mi képes voltam újra rágondolni, hogy nem csapott agyon a veszteség érzete. Reggel, amikor felkeltem, rettegtem a gondolatától is, hogy egy hosszú napot kell végigcsinálnom az irodában, lájlákra gondolva, így beteget jelentettem, és azonnal a lakásba mentem. A folyosón álltam a kulcsal. A kezem remegett, és a Laila halv kapcsolatos emlékeim cikáztak a fejemben. Eszembe jutott, hogyan üdvözölt az ajtóban érkezéskor, hogyan váltottunk búcsúcsókot távozáskor, eszembe jutott az utolsó nap, amikor olyan furán viselkedett, majd elmentünk sétálni a korzóra, mint egy öreg pár. Ahogy sejtettem, és talán reméltem is, a gyász visszatért, sokkal mélyebb és erősebb volt, mint az elmúlt hetekben. Becsúsztattam a kulcsot a zárba, és kinyitottam az ajtót. Az első dolog, amit megláttam, az óceánra nyíló francia ablak volt, és a virágba borult terasz. A növények, amiknek hónapokkal korábban el kellett volna pusztulniuk, ismét zöldek voltak, és hihetetlenül szépen virágoztak. A szivárvány minden színében pompáztak a cserepekben. Hagymás, húsos levelű és évelő növények mind csodásan virított az évszak ellenére. A vállamon volt a táskám, letettem a földre és körbenéztem. A halottágak sűrű bokrokká nőttek, a fonnyat növények kivirultak, a gyógynövények egészséges zöldje mellett, az árvácskák jelentették a szinorgiát. Gyorsan kiszámoltam, hogy négy hónapja voltunk itt utoljára, és az eltelt idő ellenére valamiképp ezek az elszáradt virágok lettek az élet szépségének legragyógóbb példái. És ekkor tudtam, hogy Lailah rendben van, és a halálban meglelte a szabadságot. Szinte azonnal megtaláltam a naplóját. A konyha pulton volt, a kanna és a kávésbögre között. A karácsonyra kapott nyaklánc feküdt rajta. Kiültem a teraszra, a hullámok verdesték a partot alattam, hűvös szellő fújt át az esőt ígérő felhők között. Feltettem a lábam a dohányzó asztalra, és olvasni kezdtem. Az első oldalhoz lapoztam, és addig olvastam, míg a hólyagom majd szétrobbant. Olvastam, sírtam, és éreztem, hogy Lailah átölel vékony karjával. Átölelés megnyugtat. Láttam a kézírásán és a szóhasználatán, hogy mikor kezdett rosszul lenni. Aztán megláttam az utolsó bejegyzést, amit valamikor a lánynál tett utolsó látogatáskor írhatott, és megértettem, hogy miért hagyta ezt itt nekem.